صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزنا علمنا اللهم احفظنا من بين عيدينا ومن خلفنا ومن عيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونأوذ بعظم بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إن نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة أما أما بعد para muslim, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunianya Senantiasa dalam keadaan sehat. Senantiasa kita mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ikhatul Iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebelumnya kami ingin juga mengingatkan dari peribadi dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan kesabaran di dalam menjalani hari-hari yang penuh kesulitan, hari-hari yang menuntut kita untuk selalu ingat kepada Allah, mempersiapkan diri kepada Allah untuk selalu banyak bertafakur tentang hakikat, keagungan Allah, kelemahan diri kita dan juga mempersiapkan diri dengan berbagai bekal kebajikan menghadap Allah Tawaraka wa Ta'ala terutama kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah bulan Ramadhan tiada yang bisa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita di dalam menjalani apa yang sedang kita jalan dan menghadapi apa yang akan datang. Bagaimana kondisinya, keadaannya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwatul iman, kita menghimbau seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin bahkan seluruh umat manusia seluruh kaum muslimin yang mereka cinta kepada dirinya keluarganya, saudaranya dan semua manusia yang ingin hidup sehat selamat aman mari kita kembali kepada tuntunan dan panduan di dalam menghadapi, menyikapi apa yang sedang terjadi pandemi COVID-19 sebagian ngeyel hanya modalkan semangat tapi tidak berilmu padahal di dalam syariat tidak cukup bermodalkan semangat harus berdasarkan ilmu ikuti arahan para ulama' ikuti instruksi ya para pemimpin demi kemaslahatan bersama ikuti panduan tuntunan para para dokter ya, tim medis dan itu semua adalah bagian dari menjalankan syariat Islam bagian dari al-akhdzu bil asbab melaksanakan sebab-sebab yang di inilah menjauhkan kita dari berbagai kerusakan dan juga menyelamatkan orang lain yeah. jangan egois di dalam beragama dan jangan hanya perasaan dalam beragama Tapi berdasarkan ilmu Dengan segala Pertimbangan Antara maslaha dan mafsad Maka himbauan pemerintah Pusat atau daerah Kemudian himbauan tim medis Dan para dokter Yang mereka Setiap hari setiap saat Berada di garda terdepan Menghadapi pasien yang terinfeksi COVID-19 ambil pelajaran dan bagaimana tak kala mungkin ya, yang terinfeksi tersebut meninggal hanya yang bisa menguburkannya hanya beberapa orang tim medis untuk mengantisipasi tidak ya, menebar ke yang lain tapi masih banyak kita melihat sebagian masyarakat mengel tidak mahu mengindahkan aturan-aturan untuk kemaslahatan bersama. Ini jelas. Ya. Kesalahan di dalam ya menerapkan syariat ini. Kesalahan dalam menjalani kehidupan sosial. Juga kita punya uzur. Allah memberikan keringanan. Oleh kerana itu kita selalu menghimbau tulkum muslimin dengan kondisi sekarang ini kita dituntut untuk taawun alal biri watakwa selamatkan diri kita dan orang lain. Terlebih lagi tak disampaikan ternyata terkadang yang terinfeksi virus COVID-19 tersebut juga tidak ada gejala yang bisa dilihat dan penyebarannya luar biasa. Oleh kerana itu Ya, apa yang diperintahkan untuk berdiam diri di rumah, work ya, from home, ya kerja di rumah, mengurangi ya aktivitas, kecuali untuk hal, -hal perkara yang darurat, memakai masker, ya, cuci tangan, menjaga jarak, ya, itu semua adalah anjuran yang sesuai dengan syariat Islam bahkan syariat Islam menghujukkan hanya seperti itu. Maka tidak ada alasan bagi mereka yang masih ngel tidak mau mengikuti aturan pemerintah dalam mengatasi hal ini. Ini sungguh orang yang ya, tidak menggunakan. Ya, pertama akal yang sehat di dalam beragama, terkadang menyampaikan suatu pernyataan yang tidak mempertimbangkan. maslahatan dan mafsada. Oleh kerana itu, mari kita bersama-sama, ya, demi menjaga atau sekurangnya mengurangi untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut maka yang terbaik saatnya adalah kita bagaimana banyak berdiam diri di rumah. Ya, kita sampaikan pada anak-anak kita. dan Alhamdulillah dengan berdiam diri di rumah banyak hal bisa dilakukan ya kalau anda bosan atau siapa yang bosan dengan kondisi sekarang ini maka berbanyak baca Al-Quran serta terjemahannya berbanyak zikir kepada Allah hidup sejenak bersama Rasulullah dan berasa baca sirah Nabi SAW bagaimana beliau menjalani hidup ya kondisi yang sulit beliau hadapi dalam hidup ini yang paling berat cobaan dan ujiannya Ya. Yeah. pada kesempatan ini saya teringat pada perkataan seorang salafus Saleh, yaitu Abdullah Ibn Mubarak Abdullah ibnu Mubarak seorang imam ahli sunnah yang warak yang zahid beliau seorang alim mujahid bila lebih banyak mengurung diri Bila lebih banyak ternyata menetap di rumah kecuali untuk hal yang ya ilmu atau ibadah Beliau ditanya Dalam kondisi seperti itu Apakah engkau wahai imam tidak bosan Tidak merasa kesepian ya. Kalau Jawabannya simple saja Qala rahimahullah كيف استوحش وانا اعيش مع رسول الله واصحابه gimana saya akan galau bagaimana saya akan kesepian bagaimana saya akan merasakan ya uh, bosan saya hidup bersama rasul dan para sahabatnya bagaimana hidup dengan rasul dan para sahabatnya bila membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mentadabbur alquran membaca hadis-hadis ya, nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Perkataan para salafus soleh Abu Bakar Umar dan yang hidup bersama mereka bagaimana kehidupan mereka kehidupan yang paling mulia yang dilewati oleh manusia tidak ada kehidupan yang paling mulia yang dilewati oleh manusia sepanjang kehidupan mereka semenjak Allah menciptakan sampai detik ini saya ada kehidupan Rasul dan para sahabatnya dan para Nabi yang lain dan segala kesederhanaan mereka ya yeah. maka kita menghibau, ya demi kebaikan bersama, ya. demi kemaslahatan bersama. Mari kita taati aturan yang telah, ya, diterbitkan himbauan kerajaan dari pusat sampai daerah. Ya, mari kita semua jalani hal itu demi kemaslahatan kita bersama. Ya. Yeah. Dan saatnya kaum muslimin membuktikan bahwa mereka beramal bukan hanya semangat saja tapi betul berilmu. Mereka orang berada dalam barisan terdepan dalam menaati segala instruksi, segala aturan demi kebersamaan demi kemaslahatan bersama demi menjaga kesehatan dirinya dan orang lain. Jadi bukannya sekedar semangat. Ya. Ini yang harus ditanamkan. Beragama dengan ilmu. Nah, beragama dengan ilmu. Baik. Itu hanya sekedar himbauan. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan dan juga perhatian kita semua. Semoga kita yang mendengar bisa menyampaikan hal yang sama kepada saudara-saudar kita yang lain. Semoga Allah menjaga kita dan mengangkat wabah ini ya, dari negeri kita, jika muslimin, sehingga biinnillah begitu datang Ramadhan kita dalam keadaan selamat, aman tenang tidak ada sesuatu yang ya mendatangkan rasa takut atau menghilangkan konsentrasi kita dalam beribadah kerana tidak mikir Ramadhan tetap Ramadhan Ramadhan tetap bulan berkah ya dalam kondisi sulit kondisi pandemi Covid-19 atau dalam kondisi apa saja Ramadhan tetap Ramadhan berkah Dan amalan dan ibadah Atau amalan Atau bulan yang penuh dengan amalan dan ketaatan Bagi orang-orang yang betul-betul beribadah Ya yeah. Taib Ikhutaliman Kau muslimin dan muslimah di mana saja Antum berada Kita lanjutkan Pembahasan kita tentang akidah Al-sunati wal-jamaah Pembahasan yang terakhir berkaitan dengan uh, takdir, ya bahawa segala sesuatu baik dan jeleknya telah ditakdirkan oleh Allah Taala. Ta dan telah dijelaskan bahawa maksud ya. kejelekan yang ditakdirkan adalah yang berkaitan ya, yeah, dengan makhluk jadi hal yang relatif adapun bila ditinjau dari hikmah dan ilmu Allah atau perbuatan Allah Taala, ta maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan kita jelaskan tidak ada yang negatif di dalam perbuatan Allah karena semua ada hikmahnya ثم دين استلاعيت الإمام أبو جابر التحاوي رحمه الله من جلسك <تصفيق> قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسأها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد هي أن kemampuan ya yeah. kemampuan alati yajibu ma'al fi'li yang merupakan sebab terjadinya suatu perbuatan min nahwi tawfiq seperti at-tawfiq الذي la yajuzu an Yusuf Allah makhluku bihi bahwa huwa ma ma'al fi'li yaitu at taufiq yang tidak akan mungkin seorang pun dari makhluk memiliki sifat tersebut nah istita'ah kemampuan itu ma'al fi'li ada bersama terjadinya perbuatan itu wa'amal istita'ah kemampuan dari sisi as-sihati wal-wusi'i dari sisi kesehatan atau kemampuan ya yeah, dan keselamatan al alat keselamatan anggota badan ya fahia al fi'li yaitu ada sebelum perbuatan wabihaya ta'allaqul khitab dengan istita'ah kemampuan tersebut ya uh, khitab perintah ya uh, berkaitan dengan hal itu wa kama qala ta la yukallifu Allahu nafsan Allah tidak membebankan ya, kepada jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan Kemudian wa ibad perbuatan manusia khalqun khalaqahu Allah atau khalqullah adalah khalqullah ya ciptaan Allah wa kasbun min al ibad dan perbuatan hamba Para pemirsa dan para pendengar Rahimahkumullah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawir Rahimahullah Ingin menjelaskan kepada kita Tentang istita'ah Istita'ah Iaitu kemampuan Dan kita mengetahui Allah memerintahkan kita Untuk bertakwa Sesuai dengan kemampuan kita Fattakullaha Mastatatum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dan istita'ah apakah istita'ah itu ada sebelum perbuatan atau bersama perbuatan aqidah li sunnah wal jama'ah bahwa istita'ah atau istita'ah kemampuan ya, Kalau seorang tidak mampu tidak diwajibkan Nah kemampuan tersebut Menurut akidah Di sunnati wal jamaah Ada dua ya. Kemampuan Sebelum Dia melakukan Dan kemampuan bersama ya Perbuatan maka ada qablal fi'li ada ma'al fi'li. Nah. Berbeda dengan sekte qadariyah mengatakan bahawa kemampuan itu ada bersama perbuatan itu. Nah. Sebelumnya ya tidak mampu, baru dia melakukan itulah kemampuan tadi. Ini jelas menyelishi ya dalil dari Al Quran, bahawa dalam Al Quran terdapat isti'taah kemampuan sesorang, iaitu ya, kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan hukum agama ini dengan kemampuan tersebut. Ya يكلف الله نفسه إلا وسأها فتقول الله مستطاطم. Yang menjadi pertanyaan kemampuan ini apa kemampuan? Ada sebelum berbuat atau bersama perbuatan Aqidah al-Sunnah wal-Jamaah Menjelaskan bahawa Kemampuan itu ada dua Kemampuan sebelum berbuat Dan kemampuan Dalam artian ya Terjadinya perbuatan tersebut Bersama terjadinya perbuatan tersebut Nah Para ulama dan para pendengar Rahimakumullah maka akhid alai sunnah kata imam Abu Jabarat Tahir Rahimahullah kemampuan ma'al fi'li bersama perbuatan, terjadinya perbuatan tersebut ini adalah taufiq minallah dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun dari makhluk, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan taufiq ya, kemudahan bagi seorang hamba. Naam. Adapun dari sisi kesehatan sehat selamat ya. Sempurna semua anggota badan ada mata ya. Ada telinga, ada tangan, ada kaki. Seorang bisa berbuat dengan menggunakan anggota badannya, ya, istitohah dia mampu. Nah kemampuan tersebut itu ada sebelum perbuatan. Nah sebelum perbuatan maka bila seseorang sehat, bila seseorang bisa melihat, bila seseorang ya memiliki kaki yang sehat. Maka dia bisa berjalan, mampu untuk beribadah, ya, mampu untuk beribadah. Maka bila dia sakit, bila dia mungkin, ya, mungkin tidak bisa uh, berjalan atau dia tidak bisa melihat. maka dalam hal ini takal dia sakit Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringan kepada sesuai apa yang mampu dia lakukan dia tidak wajibkan untuk datang ya, melaksanakan suatu ibadah kena sakit karena ada uzur ya. maka termasuk dalam hal ini dia tidak mampu kena dia sakit ikhwata'l-iman para misal rahimakumullah jadi kembali kita kepada inti permasalahan kemampuan itu ada dua kemampuan dari sisi kesehatan dari sisi kelengkapan ya, fisik kita sehat semua anggota, anggota badan sehat, alat dan mungkin ya, wasilah sarana itu semua ada Ya segala sarana peralatan ada maka ini termasuk dalam makna isti'fa seorang itu mampu dan itu tentunya ada sebelum berbuat. Adapun al-qudrah kemampuan bersama perbuatan dan itulah yang akan menjadi ya. Dengan demikian akan terlaksana perbuatan tersebut itu hanya semata-mata taufik dari Allah Taala. Ta Tapi tentunya antara kemampuan sebelum berbuat ada korelasi ya hubungan antara taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang sehat dia punya mata yang bisa melihat telinga yang bisa mendengar. Tangan yang bisa ya digunakan untuk melakukan yang baik, kaki yang bisa digunakan untuk melangkah tempat yang baik. Lalu dia gunakan sarana tersebut, anggota badan tersebut untuk melakukan, untuk mendengar yang baik, untuk mengucapkan yang baik, ya, untuk melangkah tempat yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan dan kemudahan kepadanya sehingga Allah mendapatkan memberikan taufik kepadanya sehingga dia mampu melakukannya. Nah, yahutaliman para Nabi Sallallahu ada banyaknya ya agar semakin jelas pembahasan tentang masalah kudrah ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa ada kudrah yang ditetapkan ada kudrah yang dinafikan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Allah ta'ala walillah ala nasi hijjul bayt man istata ilahi sabila walillah ala nasi hijjul bayt walillah ala nasi hijjul bayt man istata ilahi sabila dan walillah buntu Allah ala nasi Wajib atas manusia hajir bad berhaji, ya manis tataah bagi yang mampu, ya untuk melaksanakannya. Artinya, wajib bagi seorang menunaikan haji kerana Allah bagi yang mampu, manis tataah. Kemudian, dalam ayat lain disebutkan bahawa mereka orang, orang kafirin, mereka orang yang berpaling dari kebenaran tersebut. Maka nul ya ma statu'una sama. Ah mereka tidak mampu mendengar. Nah, ada istita'ah, kemampuan yang Allah tetapkan. Liman istata'a ilayhis sam'a. Bagi siapa yang mampu. Ada istita'ah yang Allah nabi kan. Maka sam'a. Apakah mereka betul-betul tidak mendengar? Mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar maka mereka sebenarnya tidak mampu mendengar yeah. mereka memiliki mata tapi mata tidak digunakan untuk melihat yang baik maka mereka la istati'una al-basar lisan mereka memiliki lisan yang bisa berbicara tidak bisu tapi mereka tidak gunakan berbicara untuk yang hak maka pada hak mereka la isti'una takallum berbicara jadi bukan yang mereka tidak punya alat atau sarana bukan itu yang dinafikan di sisi-Nya tapi mereka tidak menggunakan sarana tersebut ya untuk hal yang baik maka pada hak mereka tidak mampu nah tatkala mereka tidak menggunakan sarana tersebut untuk berbuat baik maka mereka tidak mendapatkan taufiq. dari Allah tabaraka wa taala jadi dari sisi uh, kemampuan sebelum berbuat itu mereka sarananya ada tapi tidak digunakan untuk melakukan yang baik. Apakah hakikatnya mereka tidak mampu. Ya, dikatakan tidak mampu karena tidak menggunakannya. Ya. Adapun yang Wallillah 'ala an-nasi hajjul ya mereka memiliki kemampuan mereka sehat kemudian punya duit ya punya transportasi kemudian setelah itu mereka pergi untuk melaksanakan haji dan Allah berikan pertolongan kepadanya baik ikhwatul iman wa rahimakumullah maka kalau kita perhatikan, istita'ah tersebut, istita tersebut ada dua, sebelum terjadi dan bersamaan dengan perbuatan. Nah, istita'ah yang dimaksud istita'ah yang berkaitan dengan syariat, bukan istita'ah dalam takdir Allah. Ya. Kenapa pada dasarnya seorang Allah telah berikan takdir, berikan takdir, menentukan sebuah takdir bahawa mereka memiliki kemampuan. Tapi istitah adalah makna syariat ya, tatkala ada tentang perintah melaksanakan tentang larangan mereka tinggalkan nah ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berpaling dari al-haq dan tidak menggunakan ya, nikmat karunia Allah tersebut untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan maka pada dasarnya mereka itu la yastaqiyona, dan ini jelas tercela jelas tercela. Naam. Kemudian istita' ah dalam artian taufiq, pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Kapan surah akan bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan? Yang pertama, bila dia itu memiliki ya kemampuan yang sempurna. Yang pertama. Punya ya fisik sehat, tidak ada yang sakit tidak ada yang bermasalah Ya, alat ya sarana kudroh, dia punya kemampuan yang kedua dia itu punya irodah kawiyah punya azimah, kawiyah kalaupun seorang punya kemampuan untuk berjalan, misalnya pergi haji, ke Mekah, Madinah dia mampu, secara fisik punya kudrah tamah tapi azimah keinginannya tidak sempurna masih ragu-ragu ya. tidak bulat ya niat dan tekadnya maka dia juga tidak akan mampu masih ragu-ragu baik -ragu. yang ketiga adalah Kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala Masyiatullah Azawajal Masyiatullah Kehendak Allah Azawajal Naam Dan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terrealisasi Dalam bentuk al Pertolongan Allah Itulah taufiq tadi Pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala Kemudian tidak ada hambatan tidak ada hambatan dia ingin pergi sehat, punya kemampuan pergi berjalan ya contoh, dahulu ya ada jemaah umrah yang pergi umrah ya, sudah terbang dari Indonesia mungkin lewat Dubai dan yang negara lain sudah punya kawiyah azimah kawiyah dan dia mampu sehingga mampu untuk membayar, untuk berangkat dia sehat taib dia punya azimah yang kuat untuk sampai ke tanah suci tapi ternyata ada hambatan berarti Allah belum menghendaki karena ada hambatan ya ada hambatan jadi Allah menghendaki pertama diberi pertolongan oleh Allah Kemudian tidak ada hambatan, maka akan terjadi perbuatan tersebut yang diinginkan. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Jadi, tak kalah kita melihat sebagian, ya, dia sehat fisiknya. Kemudian dikatakan kamu kok nggak mau datang sholat berjamaah. Allah saya nggak mampu datang sholat berjamaah. Banyak alasannya begini dan begitulah. Bukan dia tidak mampu katakan anda bukan tidak mampu mampu. Cuma tidak punya iradah kau Nah, tak fisik yang sehat tidak digunakan untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak berikan kemudahan bagi dia. Karena dia tidak mahu, tidak ingin melakukan. Maka sesungguhnya bukan anggota badan yang tidak sehat tapi sesungguhnya dia tidak memiliki azimah yang qawiyah keinginan keinginan yang kuat untuk beramal. Maka, dia tidak mampu. Maka ini kemampuan berserta amalan. Kalau sebelum dia beramal sudah mampu dia Kenapa? Dia sehat Lisannya Bisa bicara Tangannya sehat Kakinya sehat Pendengaran sehat Akal sehat Sudah semua alat Semua sarana Allah berikan Tapi dia tidak gunakan Tidak dia gunakan nah, Akibat dia tidak menggunakan Sarana tersebut Ya Allah tidak memberikan taufik kepadanya Maka dia tidak mampu melakukan Nih kita punya lisan ini, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran. Tapi banyak yang tidak mampu baca Al-Quran. Apakah nalisannya, ya, kaku? Tidak. lebih banyak bisa baca Al-Quran. Lebih bisa banyak baca pesan-pesan dalam media sosial, Al-Quran ditinggalkan. zikir pagi enggak sempat dibaca. Bosnya oh, enggak bisa, saya sibuk. Karena dia menyibukkan diri. Allah berikan pada dia sesuatu yang mampu. Anda punya lisan. Ya. Gunakan untuk berzikir. Naam. Jadi tidak ada alasan bagi usia tidak mampu. Kalau memang seorang secara fisik ya, contoh seorang terluka misalnya. Ya, terluka dia kendati secara apisnya, mungkin dia bisa menuangkan air di tubuhnya tapi kalau dia tuangkan, semakin menambah parah, sakitnya, bahkan bisa membawa kepada kematian, luka tadi ya, bisa menjawabkan kematian maka dia terhitung orang tidak mampu kerana akan menimbulkan kerusakan ya, mafsad yang lebih besar tapi kalau dia sehat Ya. Sehat. Tidak ada hambatan. Tapi dia tidak menggunakan anggota badannya. Sarana albait tidak digunakan. Ya Allah tidak akan tidak mendapatkan kemudahan, tidak mendapatkan taufik. Jadi perlu dipahami dua hal, para rahimakumullah. Ya. Dalam beramal ini berkaitan dengan keseharian kita. Ada sebagian yang tidak mampu berbuat seperti itu. Ini mampu malas atau tidak menggunakan saran yang berikan atau betul-betul ya -betul dia itu sakit. Kalau dia sakit tentu berbeda hukumnya. Nah, kalau Allah nafsun ilahusah. Tapi ada orang yang dia sehat tapi tidak digunakan, dimanfaatkan fisiknya, ya anggota badannya untuk berbuat kebajikan. Ya Allah tidak memberikan taufik, tidak memberikan kemudahan. Nah berarti ini, ya, tidak diberi pertolongan oleh Allah dia tidak mahu berbuat dia tidak mahu berusaha dia tidak punya azimah yang kawiyah untuk beramal nah, ini yang harus kita fahami ya, tentang masalah al-kudrah jadi ada kudrah, kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan bersama perbuatan ya, jangan sampai lupakan ini akidah al-sunnah ini harus perhatikan. maka tidak ada alasan bagi kita, saya tidak mampu padahal Allah berikan kesehatan, ya. Saya nggak mampu haji, duit banyak, tapi karena dia bakhil, nggak mau, ya mengeluarkan duitnya untuk ibadah dan ketaatan, ya, dan nggak mampu kata dia. Ya tentunya berbeda halnya dia udah berusaha, tapi ternyata belum, ya kotanya masih penuh masih nunggu antrian ya itulah dah. berarti ada mu'arid ada aridun, ada penghambat ada penghalang ya, tapi secara finansial dia secara biaya, transportasi, sehat dia mampu, tapi masih ada ya, hambatan apa? kerana belum, ya, antriannya masih panjang tentu berbeda hukumnya ya, ini harus kita pahami ikhutalimah rahimahkumullah nah, setelah kita menggunakan dan memanfaatkan semua ya nikmat sarana yang Allah berikan kepada kita kemudian ternyata tidak terlaksana apa yang kita inginkan di di sini kita semakin yakin bahwa segala urusan itu mohon dengan izin dan keputusan Allah ya dengan keputusan Allah tabarruq wata'an ada sebagian jemaah umroh Gak sampai ke Madinah, gak bisa ke Mekah. Ya, ternyata kerajaan Saudi Arabiah menutup akses untuk ke sana, ya demi menyelamatkan, demi kemaslahatan yang lebih besar. Yaudah, tidak perlu ada yang disesali, tapi ambil pelajaran bahawa semua ada hikmah. Kita menginginkan, tapi Allah menghendaki yang lain. Ya, ikhutuliman, Rasulullah SAW. Ini perkara yang berkaitan dengan isti'taah yang harus kita pahami. Jadi saya ulangi lagi, isti'taah kemampuan sebelum berbuat, yaitu Allah berikan fasilitas, sarana, ya fisik kita sehat, badan sehat, anggota badan lengkap, mungkin harta ada, ya transportasi ada. Ini semua sarana, itu dimanfaatkan. Adapun yang berkaitan dengan terjadinya ya waktu dieksekusi terjadinya perbuatan tersebut ini kudroh di sini itulah yang berkaitan dengan taufik dari Allah pertolongan dari Allah tapi juga tentu memiliki korelasi hubungan dengan keinginan kita yang kuat jadi kesimpulannya seorang tidak akan mampu melakukan sesuatu tidak akan terlaksana apa yang dia inginkan kecuali dengan tiga hal ya, tiga perkara yang pertama dia memiliki kudrah yang sempurna kemampuan yang sempurna di sisi ya, kekuatan dan uh, sarana alat itu termasuk kudrah ya. yang kedua dia punya azimah niat yang kuat niat yang kuat ya yang yang ketiga adalah taufik dari Allah taala ta pertolongan dari Allah tabaraka taala yaitu masyiatullah azza wa jalla ya wa ma tasyauna illa bi-mashallah rabbul alamin Masyiatuhu subhanahu wa ta'ala Dan Hal itu terlihat dalam dua hal Ya yeah. Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pertolongan kepada hamba Ya yeah. Maka kita selalu dalam Solat ada Ucapan yang kita baca di waktu kita solat Ya yeah. Iyakan abudu, Iyakan nesta'in Nah Ihsan salam yang fa'uka kata Nabi wasta'in billah Dalam zikir juga dia ajarkan Nabi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini yang pertama yang kedua adalah ya Adamu al arid iaitu tidak ada penghambat penghalang Nah ini termasuk ke dalam taufik dan masyiatullah azza wajalla bila Allah menghendaki ada penghalang yang enggak bisa terlaksana seperti yang telah dicontohkan tadi. Naam ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Baik. Kita lanjutkan ya. Setelah itu al-Imam Abu Ja'far ath tahawi rahimahullah jelaskan ya. Wa af'alu al-ibad khalqu khalqu Allah wa kasbun min al-ibad. Naam, af'alu al-ibad khalqu wa kasbun lil ibad ini juga aqidah ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan takdir jadi perbuatan ya perbuatan manusia toy Sebentar kita ya Naam afaalul ibad kholqun lillah perbuatan hamba manusia itu ada ciptaan Allah dan juga perbuatan hamba kasbun ini ada di sini dua sisi yang diperhatikan. nah ciptaan Allah tapi yang berbuat siapa hamba. nah jadi seorang hamba yang berbuat dia yang sholat dia yang puasa dia yang baca Quran dan juga dia juga yang berbuat kejahatan maka kasbun suatu amalan yang dilakukan seorang hamba perbuatan yang mendatangkan ya kebaikan atau kejelekan itu kasbun lahamakasabat walahamakasabat bagi dia apa yang lakukan dan juga dia akan menanggung perbuatan yang dikerjakan Nah, dia di dua sisi Khair usyur Itu perbuatan Dan semua ciptaan Allah Perbuatan hamba Dan ciptaan Allah Nah, ini akidah sunnah Dan ini Secara otomatis membantah dan menjelaskan Kebatilan akidah Dua sekte yang sesat Dalam masalah takdir pertama sekte aljabariah yang mengatakan manusia itu terpaksa tidak punya pilihan tidak punya uh, kudroh tidak punya kemampu tidak punya perbuatan terpaksa semua ciptaan Allah semua perbuatan Allah ini jabariah jadi manusia terpaksa dan menurut mereka Seperti ya Jatuhnya dedaunan dari pohon Seperti jatuh Mungkin batu dari tempat yang tinggi Dari puncak gunung Ya Seperti tiupan angin Ya begitu menurut mereka Tak punya sama sekali Ya Keinginan Terpaksa dalam istilah mereka ya, al-harakah al-ittirariyah gerak yang terpaksa mengudah begitu Allah tentukan ini akidah jabariyah nah dari sisi lain timbul sekte qadariyah yang bertentangan dengan pendapat jabariyah tadi mereka ya terjun dalam pengingkaran takdir mengatakan bahawa perbuatan manusia ciptaan mereka. Jadi kebalikan dari lawan dari akidah jabariyah. Jadi semua perbuatan manusia ciptaan dia, enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Ciptaan mereka. Maka mereka ingkari takdir. Ya. Sekte yang pertama berlebihan di dalam uh, gulung dalam menetapkan takdir sehingga mengatakan semua dengan semua perbuatan Allah, enggak ada, ya uh, apa namanya itu peran seorang hamba dalam hal itu, enggak ada irada manusia tidak ada kekuatan tidak ada kehendak pilihan tidak ada terpaksa. Sekte Qadaria itu Mu'azzila, Mu'azzila Qadaria mereka berlebihan dalam mengingkari takdir sehingga mengingkari takdir Allah yang mencakup perbuatan manusia artinya ciptaan Allah dan kehendak Allah yang mencakup perbuatan manusia itu mereka ingkari sehingga mereka mengatakan Allah itu tidak menghendaki perbuatan makhluknya Allah tidak menciptakan lalu siapa yang menciptakan? ya manusia kata mereka Lalu siapa menciptakan manusia? Ya Allah ciptakan manusia. Tapi perbuatan manusia, ya ciptaan manusia sendiri. Itu kesimpulan akidah kaderiah. Yeah. Ya, akidah dari sunnati wal jamaah ini yang harus kita pahami dan kita pegang erat-erat. Ya, ini akidah yang benar. Bahawa semua dengan izin dan ciptaan Allah. Tapi manusia memiliki pilihan, memiliki kudroh, memiliki kemampuan dan kehendak. Makanya mereka mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan karena mereka yang memilih. Mereka yang berbuat, mereka yang menghendaki. Tapi ingat, semua hal itu tentu dengan izin Allah. Wa matashya'unah. إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ Tidaklah tasha'una kelemah Kecuali apa yang dihendaki lah, maksud, lah, lah. Maksudnya Kecuali menghendaki sesuatu yang terjadi Tapi tidak akan mungkin terjadi Kecuali dengan izin Allah dan kehanda Allah Tabaraka wa ta'ala Nah, akidah al-sunnah wa jaman Sebagai yang dijelaskan tadi Mereka mengimani Allah yang menciptakan manusia dan perbuatannya Tapi manusia memiliki ya, Keinginan Memiliki kemampuan dan memiliki ya kehendak tapi semua itu berada di bawah kekuasaan kehendak dan ya pilihan Allah tabaraka wa ta'ala ikhuta liman para pemisar rahimakumullah nah dan dalilah menjelaskan hal itu ya pilihan Allah tabaraka wa ta'ala khaliku kulli syaih Allah khaliku kulli syaih menceritakan salah suatu termasuk perbuatan manusia wallahu khalaqakam wa ma ta'amalun Allah yang menciptakan kalian dan juga yang ciptakan perbuatan kalian. Baik. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa semua ciptaan Allah. Ya. Al min khaliqin wa irullah. Maka dari sang pencipta sayang Allah. Baik. Adapun manusia mereka tidak menciptakan perbuatannya. Tapi mereka melakukan tapi Allah yang mentakdirkan hal itu. Soal dengan pilihan mereka. Adapun jabariyah jelas ini akidah yang batil. Karena secara akal ya secara akal yang sehat, logika yang sehat, semua orang memahami. Semua orang ya merasakan dan menyaksikan bahawa bila dia melakukan sesuatu Lihat Dia merasakan dia punya pilihan Ini pilihan saya Tak kala dia dikritisi loh Kamu ada-ada apa? Ya. Kenapa ikut campur dalam urusan orang? Ini kan pilihan saya Kenapa intervensi? Kenapa mencampur urusan orang lain? Ini kan pilihan saya Dia mengatakan seperti itu ya. Semua mengatakan seperti itu Kan kebebasan Berhak memilih Nah, baik orang yang kafir Non muslim mengatakan seperti itu Ya Berarti mereka punya pilihan Maka akidah jabarnya akidah yang batil Sebatil-batilnya Ya Akidah yang batil Baik Begitu juga Ya Dalam keseharian kita Tatkala ada seseorang Yang Solat Yang berpuasa, yang makan, yang minum. Apakah dikatakan yang sholat Allah, yang makan Allah, minum Allah? Na'uzu billah min dhalik. Ta'ala allahu an dhalik aluang kibir. Tapi dikatakan, ya, si fulan yang makan, si fulan yang minum, si fulan yang sholat, si fulan yang berpuasa. Maka dinisbatkan perbuatannya kepada pelakunya. Maka ini menunjukkan kepada kita manusia memiliki pilihan, memiliki kemampuan, ikhtiar. Nampaknya, maka dia diberi pahala terhadap perbuatan baiknya dan diberi sanksi terhadap perbuatan jahat yang dia melakukan. Tidak ada kesaliman dalam hal ini. Kenapa? Karena belikan sarana, dia sehat, akal sehat ya kaki sehat mata sehat pendengaran sehat ya tapi ternyata dia tidak gunakan ya Allah tidak berikan taufik pada dia untuk melakukan kebaikan nah ekotaliman ada pun yang kita jabar kita pada dia tadi jelas itu suatu kebatilan makanya mereka dinamakan majus hatilum karena menyerupakan ya makhluk ya nyur makhluk dengan Allah dari sisi ini. Jadi uh, dengan majus ya, majus karena majus atau majusi ya, mengatakan yang menciptakan ya apa yang ada dalam semesta ini ada kebaikan dan kejahatan itu ada dua katanya. Cahaya itulah sumber yang menciptakan kebaikan, sementara kegelapan itu yang menciptakan kejahatan. Jadi ada dua sang pencipta menurut mereka. Nah, orang-orang qadariyah, mu'tazilah yang sepemahaman dengan mereka mereka dari sisi ini menyerupai majus tadi. karena ada dua sang pencipta. Pencipta yang pertama pencipta makhluk. Ya, pencipta manusia sendiri. Yang kedua, yang menciptakan perbuatan manusia. Menurut Qadariya yang menciptakan adalah itu manusia sendiri. Ya, baik. Tentu mereka berdalil ya, mencari mencari-cari dalil mencocok-cocokkan jadi ya pemerintah mereka mencocok-cocokkan seandainya ada cocok ya dalil ini dengan itu dalil ini dengan perbuatan dalil ini dengan pernyataan ini dicocok-cocokkan jadi fikih mencocok-cocokkan pemahaman mencocok-cocokkan ya. dan ada tipikal orang yang seperti itu ya mencocok-cocokkan menurut pemahaman dia nah ini keliru dalam beragamah Jadilah agama ini bukan main mencocokkan oh cocok ini berarti ini tidak bukan seperti itu. <coughs> Naam. Ya, seperti Quta Jabariyah mengatakan, ya. Wa ma ra'aita idza rumita walakin Allahu rumita. Dan tidaklah engkau melemparkan, ya. Tak engkau melemparkan, tapi Allah lah yang melemparkan. atau maksudnya yang melemparkan panah atau mungkin batu, ya, atau kerikil hadap wajah hadapan orang-orang musyrikin, musuh ya. jadi di sini katanya Allah menapikan ya, pelemparan tersebut dari Nabi, berarti Nabi tidak memiliki sesuatu berarti Allah yang melemparkan ini pemahaman yang batil kita memaklumi ya, Ar-Ramyu yang melemparkan itu ada dua sisi Pertama manusia menempahkan Kemudian siapa yang menyampaikan hal itu Kepada ya, kerikil-kerikil yang lemparkan Nabi atau debu-debu tadi Yang bisa sampai ke mata orang-orang kafirin Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada dari Nabi Beliau lemparkan Ke wajah mereka Kemudian Allah yang menyampaikan Setiap kerikil atau debu-debu tadi Masuk ke mata mereka Jadi Allah tidak menampikan Bahawa Nabi tidak punya peran di sini Nah, baik Baik Kemudian juga kata mereka Ya bahawa manusia itu Balasan itu kan perbu Balasan perbuatan amalan Ya balasan terhadap amalan Ya balasan terhadap amalan <coughs> Sehingga Disebutkan Menurut mereka bahawa Ya hamba itu ya Semua adalah Semua adalah perbuatan yang uh, tidak dimiliki seorang hamba. Karena amalan mereka, amalan mereka tuh ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Artinya enggak ada sama sekali pun seorang hamba yang amalan mereka tidak amalan mereka tidak bisa menjadi sebab masuk surga. Dalam hadis disebutkan, "A'lamu fa ainul la yudkhila ahadukum jannata 'amalu." Berarti enggak ada hamba memiliki sesuatu dia terpaksa semua dengan izin Allah ya. Kala sa, kalau Sahabat, wala anta ya Rasulullah. Kalau ولا, انا انا انا انا لا ينتقم من الله برحمة Kecuali bila Allah melihatiku dan memberikan karunia kepada ku. Berarti tidak ada peran hamba seorang sama sekali. Menurut mereka seperti itu. Kita katakan bahwa amalan di sini itu sebagai sebab. Ya, tapi bukan menjadi harga untuk membeli atau sebagai pengganti dari surga tadi. Nah, ini yang dinafikan di sini. Babul iwad. Seperti kita punya duit, berikan duit dapat barang, bukan seperti itu. Amalan kita jadikan duit begitu untuk membeli surga, enggak bisa dibeli. Kan surga rahmat Allah. Ya. Jadi di sini yang dinafikan tidaklah amalan ya memasukkan seorang ke dalam surga Ya, dalam artian amalan dia ini Yang menjadikan dia berhak untuk masuk surga, tidak Tapi menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Maka dia masuk surga dengan rahmat Allah Baik Ikhwat taliman, Pak Bisa Rahimahullah Kesimpulannya adalah Akidah al-Sunnah Hamba Perbuatan hamba adalah Ciptaan Allah Dan ya adalah juga perbuatan hamba. Ciptaan Allah dan perbuatan hamba. Naam. Taib. Ikhutaliman. Puan Yasa Rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan menambah keimanan dan luasan kita tentang akidah alis sunnati wal jamaah. Wallahu'alam. Menambah keimanan. Nah, baik, syukur-syukur atas penjelasan mahusat uh, uh, di kesempatan pagi hari ini Dari pembahasan kita surat Akhidat Tuhawiyah Mengenai masalah uh, takdir ini Mudah-mudahan memberikan pemahaman kita yang benar dengan Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat roli Allah Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa yang ingin bertanya silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat Yang di 028 di 0819896543 Dan di layanan yang telepon secara langsung di 0218236543 Namun kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu Pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat Ada pertanyaan Dari Bapak Ancong Lawusu di Bau-Bau Sulawesi Utara Ya, Terdapat ada pemandangan yang tidak manusiawi dan tidak memiliki rasa empati atas sesama umat Islam yang terjadi saat ini, di mana seorang hamba Allah eh, yang meninggal karena wabah terjadi penolakan di beberapa tempat untuk dimakamkan. Ya, saya hanya dapat merenung dengan kejadian tersebut dan selalu kembalikan pada diri saya sendiri karena boleh jadi mereka yang mengalami itu. Namun bagaimana seandainya jika terjadi menimpa, menimpa diri kita dan keluarga? Apakah hal tersebut bisa kita terima dan tidak membuat ulah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz untuk mengenai kejadian seperti ini. Karena khawatir akan terjadi pada diri ini Ustaz. Nah. Terima Ya. Terima kasih kepada Pak An, Pak Ancong yang di bau-bau. Barakallahu fiikum. Uh, pertama kita katakan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga merah, merahmati semua saudara kita yang telah yang mungkin jatuh korban disebabkan ya pandemi Covid-19 ini. Semoga Allah merahmati mereka. Allahumma amin. Terus yang kedua ini yang tadi saya sampaikan bahawa masih banyak kita ini masyarakat yang ber, ber, menerapkan syariat Islam ini hanya berdasarkan ya emosional ya. Dia tidak menimbang masa dengan ilmu Ya kerana keterbatasan ilmu tadi Nah dan itu ya, kalau kita lihat itu dari orang awam ya, masyarakat yang itu awam ya, kita memaklumilah, kerana keawaman mereka, kejahilan mereka ya selama ini juga hanya mereka semangat Alhamdulillah, mereka Muslim ya, tapi karena kejahilan tadi tidak memahami sisi hukumnya, secara agama dan juga pengetahuan secara medisnya, yang terjadi dan ini tentu tugas ya, para ulama' menjelaskan pada umat Alhamdulillah patua telah keluar dan barang jelas tidak boleh tidak boleh menolak ya. itu jenazah saudara kemudian mereka secara ya secara apa namanya itu aturan dan protak yang tentang masalah penanggulangan atau masalah jenazah yang korban dari COVID-19 telah jelas sekali Ya, bagaimana semua hal telah dilakukan itu apa? ada kekhawatiran dan begitu ya e, bagaimana mereka melakukan segala antisipasi ya, begitu mereka meninggal kemudian e, bersihkan dengan cairannya disimpetkan tadi kemudian setelah itu dibungkus kemudian di diapakan lagi ya dengan berbagai cara, kemudian setelah itu ditutup lagi, kemudian disemprot lagi jadi berapa kali bungkus, bungkus dengan apa namanya itu plastik, kemudian setelah itu dengan kain kapan, setelah itu di lagi dibungkus lagi, masuk ke tongla apa namanya itu, peti lagi kemudian setelah itu ditutup kemudian disemprot lagi jadi ini perlu ya tentunya dari para ulama atau tim medis untuk memberikan ya pengetahuan penjelasan kepada masyarakat kemudian di sisi lain juga perlu umat disadarkan yaitu saudara kita bagaimanapun Ya, jangan dikira mereka yang korban seperti itu mungkin ya kehinaan bagi mereka tidak Allah telah mentaktikan kalau dia sabar entah itulah yang terbaik bagi dia. Bukan berarti kita yang masih seni mengag ya merasa lebih ya selamat jangan. Oleh kerana itu para ulama telah jelaskan tidak boleh menolak jenazah kaum muslimin seperti itu. Bahkan sebagai tugas kita hak seorang Muslim terhad muslim yang lain di antaranya lah, yaitu belah dia meninggal ya dimandikan, dikapankan, disolatkan kemudian dikuburkan. Nah, seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang ya protoknya bagaimana ya cara penanggulangannya telah jelaskan ya, tim medis dan pemerintahan dan tidak boleh ada penolakan. Tidak boleh ada penolakan. Ini jelas hal yang diharamkan tidak boleh ada penolakan oleh karena itu ya harus kita bersama-sama untuk saling ya ta'awun 'alal birri wat taqwa itu saudara kita kaum muslimin dan Allah mentakdirkan baginya yang terbaik ya kalau dia sabar dalam menghadapi sesuatu insyaallah itu adalah hal yang terbaik bagi dia dan kita yang hidup masih beri kehidupan oleh Allah Subhanahu wa hendaklah ya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Ya, karena kematian itu bermacam sebabnya, baik itu pandemi Covid-19, satu yang lain itu hanya sebab saja kematian sama. Bayangkan kalau seandainya ya, kita mau kada diri kita, begitu kita meninggal ditolak jenazah, tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang menguburkan. Subhanallah. Ya itu satu sisi sisi kemanusiaan. Tapi yang jelas, terlebih dari itu semua dari sisi agama, dari sisi din, dari sisi akidah semua ya menjelaskan bahawa tidak ada namanya boleh penolakan terhadap jenazah seorang muslim yang meninggal ya disebabkan ya Covid-19 tersebut. Ini harus dipahami oleh masyarakat dan perbanyaklah berdoa. Kalau keluarga tidak bisa ya tidak bisa ikut ya menyelenggarakan hal itu, mengantarkan hantarkanlah doa dan alhamdulillah berdoa di mana saja sampai. Berdoa Maka keluarga mengatakan kasihan tidak ada yang mendoakan. Enggak benar. Mendoakan di mana saja. Ya. Mendoakan di mana saja. Itu yang sangat dibutuhkan. Kalau mau yang mengantarkan kuburnya terlaksana, alhamdulillah terlaksana. Tapi yang sangat dibutuhkan setelah itu mereka butuh doa. Maka di mana saja berdoa, keluarga yang berdoa. Ya maka jangan sampai keluarga terkadang mereka marah-marah datang pada petugas pada yang menyelamatkan ya, diri dia dan keluarga yang lain kalau sempat dia mungkin juga mengantarkan kekuburan ikut masukkan kekuburan pelaksanaannya bisa dia akan terinfeksi ini akan juga menolakkan yang lain dan seterusnya padahal mudarat yang lebih besar sementara jenazah tersebut juga telah disolatkan kendati mungkin menyolakannya sedikit kemudian dikuburkan tinggal keluarga mendoakan mendoakan dan masa bisa di mana saja di ujung dunia ini mendoakan doanya sampai ya kepada saudaranya jadi ini yang harus dilakukan ya dan sekali lagi tidak ada yang diboleh ditolak ya dari jenazah kaum muslimin yang meninggal sebut Covid-19 tersebut demikianlah wahai Naam like shukran jazakallahu khairan asadekan dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ya, ada pertanyaan, Ustadz, dari beberapa penanya, diantaranya dari Abdullah yang berada di Sembalun, dan juga penanya yang lainnya, tidak, kami sebutkan. Ya, Ustadz, bagaimana memahami takdir baik dan buruk, sedangkan di sisi Allah semuanya itu tidak ada yang buruk, Ustadz? Baik, terima kasih Atas pertanyaannya Barakallahu fi Dan yang berasa ikhwah Atau mungkin kaum muslim yang lain Yang bertanya tentang masalah uh, Memahami takdir Dengan pemahaman yang benar Ya Sementara kita mengetahui Ada yang baik, dan yang jelek Nah Baik, sebelumnya Perlu diketahui kata Ali bin Abi Talib Al-Qadr Sirullah Bala Takshifuh ini yang pertama takdir itu rahasia Allah jangan coba-coba untuk menyingkap itu dalam ilmu Allah takdir tidak ada yang tahu Ya. nah jika tidak ada yang tahu berarti tidak ada rana dalam akal berimajinasi atau mungkin akal untuk berlogika tidak ada Ya ini di luar di luar kemampuan akal Sir, rahasia Ya yeah. Kalau Allah menyingkap semua Ya orang akan tenang semua hidupnya Ya yeah. Semua yang mahfuz sebulan Kamu sakit yang jam sekian, menit sekian Sudah disiap-siap untuk perubatan Sebulan punya pandemi Atau mungkin virus corona akan Masuk ke paru-parumu sekian banyaknya Orang akan tahu Ya yeah. Tapi semua Allah rahsiakan itu. Di setelah jadi ibtila cubaan, di situ Allah akan buktikan, ya ada ibtila. Maka terjadi apa yang dikarifikasi Allah dan juga apa yang telah ditakdirkan. Tapi setelah itu kita memahami. Saya ingin memahami, memahamkan pada kita terlebih dahulu Allah memiliki nama Al-Alim. Allah memiliki nama Al-Hakim Ya yeah. Allah menikmati Al-Latif Al-Rahim Al-Muhsin Kesimpulannya Allah memiliki nama yang terindah Dan sifat-sifat yang Sempurna Nah Kesempurnaan itu Kebaikan, kemuliaan, keindahan Itulah sifat dati Allah Sifat yang menyertai diri Allah Baik, setelah kita pahami yang demikian itu Takdir adalah bagian dari Sifat Allah Ya Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan Al-Qadar Qudratullah Takdir itu Qudratullah Ya, karena Allah mentakdirkan Kalau ini Allah yang berbuat Allah yang menciptakan Apa yang tertulis dalam ilmu mahfud dengan ilmu Allah Dan apa yang terjadi perbuatan Allah dan sesuai dengan hikmahnya sesuai dengan hikmahnya, ini, oleh, oleh karena itu kita memahami, menjelaskan Allah Hakim apa artinya Allah Hakim? Maha bijaksana Maha bijaksana ya segala sesuatu ada hikmahnya ini akidah al-sunnah semua ada hikmah Nah, ini tentu sisi yang berkaitan dengan <tuh> perbuatan Allah, diri Allah Takdir dari sisi yang berkaitan dengan makhluk, maf'ul perbuatan yang berkaitan ciptaan Allah yang berkaitan dengan makhluknya efek dari takdir tadi sudah Allah ciptakan nah dalam apa yang terjadi di ciptaan Allah ini itu manusia memiliki dua pandangan yang relatif negatif atau positif begitu kita melihat jadi khairihi wa sharrih, dari sisi bahawa itu semua adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan maka tidak ada yang jelek wa syarru laisa ilaihi kejahatan tidak disibatkan kepadanya tapi dari sisi berkaitan dengan diri kita ada baik ada jelek ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Ada yang membuat gembira, ada yang membuat sedih. Ada yang membuat kita nikmat, ada yang membuat kita sakit. Ya. Ada yang buat kita kenyang, ada yang buat lapar. Taib. Nah, itu pun manusia juga relatif juga penilaiannya. Ada sesuatu menurut dia ini menyedihkan dia. Ini menyakiti dia, tapi di sisi lain orang lain melihat ini tidak menyedihkan saya. Ya, contoh sakit, begitu sakit banyak orang yang berkeluh kesah, karena itu menyakiti. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang tingkat keimanannya sudah betul-betul ya sampai pada tingkat ihsan pelibada. Dia mengatakan begitu sakit malah dia memujuk Alhamdulillah Dia tenang saja Kenapa? Kerana dia berpikir sungguh sangat banyak hikmahnya Tidak perlu jauh-jauh kita melihat ya Sekarang apa yang sedang kita alami Dengan kondisi sekarang ini mewabah ya COVID-19 ini kita sadar Ada mengatakan ini betul-betul dah sebagian mengatakan ini akan kiamat Ya, sampai begitu pesimis pandangan pesimis dalam hidupnya tapi orang beriman dia mengambil hikmah ya kenapa? selama ini banyak kita yang lupa nikmat Allah ya pentingnya kesehatan, kebersihan nah makanya pandangan manusia berbeda dari tingkat keimanannya dia akan melihat suatu yang negatif Orang melihat positif Nah Karena tidak mikir jelas Yang namanya positif dan negatif Dalam pandangan manusia Mereka juga berbeda-beda dalam sisi pandangan negatif dan positifnya Ya Tapi itu dalam Ya uh, Efek dari takdir Allah Ciptaan Allah yang ada pada makhluknya Al-Maf'ul Jadi ada Penciptaan ada yang diciptakan khalqun dalam artian penciptaan itu sifat Allah saya ulangi khalqun khalq ya atau fi'lun perbuatan itu berkaitan dengan sifat Allah dan perbuatannya tapi kalau makhluk itu berkaitan dengan ya efek dari perbuatan tadi yang kita dengan objeknya yang diciptakan makhluk atau yang dilaku, yang terjadi maka kita mendaparkan dalam Al-Qur'an kita berlindung dari apa? dari kejahatan-kejelekan yang diciptakan, bukan kejelekan ciptaan Allah, perbuatan Allah, tidak. Maka min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk, apa yang diciptakan. Begitu. Jadi kesimpulannya, nah dari sisi perbuatan tidak ada yang jelek, karena semua, ya, semuanya tidak terlepas dari hikmah. Sebab kalau ada kejelekan dari ciptaan Allah, berarti kita akan menisbatkan kejelekan pada diri Allah. Nauzu billahi min dalik, ya, min Allah, akidah li sunnah. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna Laisa fi sifatihi naqsun wala aibun ya bal mutasib bi sifatil kamalil mutlaq Tidak ada dari Allah aib, cacat dan kekurangan Allah memiliki sifat yang sempurna Maka efek dari sifat tersebut bahawa semua ciptaan Allah itu baik dengan Allah subhanahu akan ada hikmahnya kan dati dari pandangan sisi manusia yang sangat terbatas lemah itu relatif maka tu'mina bil qadar khairi wa syarri sini adalah bahawa segala kebaikan dan kejelekan itu dengan takdir Allah dan kejelekan tadi adalah bila ditinjau dari apa yang diciptakan, bukan ciptaan Allah, apa yang diciptakan Allah bukan ciptaan itu sifat Allah yang diciptakan itulah makhluk nah seperti itu ya uh, sangat ya, simpel sekali sebenarnya tapi karena dalam hidup ini uh, banyak ya terkadang kita tidak memahami hal-hal yang seperti itu sehingga kita bingung dalam memahami takdir tadi tidak perlu bingung yakin semua dengan izin Allah dan perlu diketahui satu hal yang perlu diketahui mungkin yang membuat kita bingung Kadang ya kita memahami, menyatukan, menyamakan antara kejelekan atau ciptaan yang ditakdirkan dengan kecintaan. Nah, contoh. Ini tentunya keliru. Ya, bingung dia. Meng kejelekan juga takdir Allah. Berarti Allah menghendaki. Lalu kalau Allah menghendaki, berarti Allah mencintai. Masa Allah mencintai, menghendaki... Ada kejahatan Kejelekan Iblis Dan yang lain-lainnya Perbuatan zina Mencu dan yang lainnya Kalau itu ciptaan Allah Takdir Allah Berarti Allah menginginkan hal itu Kalau Allah menginginkan berarti Allah cinta Nah ini yang keliru Muqaddimah Pola pikir dan uh, Apa namanya itu uh, mindset yang keliru dan juga pola pikir yang keliru dalam memahaminya Tidak seperti itu Harus dibedakan antara dua. Ya, ketentuan secara takdir dan ketentuan secara syar'i. Ada dua takdir. Kehendak itu ada dua. Iradah. Iradah, kehendak Allah itu ada dua. Iradah al-qadariyah wa iradah al-syar'iyah. Iradah qadariyah yang berkaitan dengan takdir. Di sini kita katakan Masyaallah kan, wa masyaallah mungkin. Ya Apa yang dikhendaki, pasti terjadi. Yang tidak dikhendaki, tidak terjadi. Itu berkaitan dengan iradah kudariya. Allah menghendaki, syarat takdir pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Tapi ada iradah ashariyah yang berkaitan dengan syariat, perintah, larangan. Maka tidak mesti terjadi. Bukan kalau Allah memerintahkan untuk solat, lebih banyak enggak solat, ya. Sebab kalau Allah menghendaki syarat takdir solat semua akan sholat, tak ada yang kafir. Tapi Allah syarat syar'i tidak menghendaki itu. Ya, maka kalau secara syariat naam tentu segala sesuatu yang Allah hendaki secara syariat itu pasti dicintai, tapi tidak mesti terjadi. Saya ulangi Semua yang Allah hendaki Yang Allah ingin inginkan secara syariat, syara agama Syariat Ada perintah Larangan Tidak semua tidak mesti terjadi Tapi bila terjadi itu pasti semua dicintai Allah Tapi tidak semua yang Allah kehendaki secara takdir ya, dicintai tapi itu pasti terjadi contoh Allah mengandaki iblis diciptakan, terjadi iblis tapi apa Allah mencintai iblis tidak Allah melaknat iblis ya ada berbagai perbuatan kejahatan, pencurian perzinaan, minuman, ma'wah yang semua kejahatan Terjadi dengan izin, tapi Allah murka, kesyirikan, bid'ah, semua, hurafat, terjadi. Tapi Allah hanya menghendaki secara takdir, terjadi. Tapi Allah tidak menghendaki secara syariat maka Allah mengutuk dan melarang hal itu semua. Ya, maka tidak ada alasan begitu betul orang berbuat misalnya zina, kan takdir Allah. Ya, anda yang berbuat, tapi Allah murka. Nah, terjadi dengan izin Allah. Tapi apakah Allah menginginkan? Tidak. Allah melarang, Allah تقربوا الزنا." Dan begitu. Nah, begini, tapi setiap yang Allah ya, setiap yang terjadi atau dari perbuatan baik pasti Allah cinta. Tapi setiap yang terjadi dari perbuatan jelek maka tidak Allah cinta. Kan Allah tidak mencintai kejelekan. Jadi harus ada dua, syar'i dan takdir itu. ini ya pembahasan diteruskan ini membutuhkan waktu satu jam lagi habis waktunya ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya, bisa memberikan pencerahan kepada kita dan memahami hakikat takdir itulah yang bisa kita pahami dari rahasia takdir tadi, selebihnya tidak akan mungkin ya, seperti itu diantaranya, demikian mudah-mudahan bermanfaat semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan kita hidup dunia ini berpindah dari satu takdir pada takdir Allah kita lari dari menyelamatkan diri virus corona dengan lari kepada takdir Allah ya untuk sehat ya maka selalu kita hidup berputar di antara atau di sekitar takdir pada takdir, pindah pada takdir pada takdir yang lain, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan pada kita dan kita dilindungi dalam setiap kondisi dan keadaan Allahumma amin, demikian wa sallallahu wa sallam bina wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh